Akelarre euskal kulture elkarteak itzordu berezi antolatu zuen larun batean endaiako merkatu zaharrean. Berrogegarren urte urteroko itzordu eta azgain, ekitaldi bereziakari da antolatzen, eta hor sartzen da esaterako lehen aldiz antolatu duten grafiti lehiaketa. Asun mi kelarena, akelarre taldeko okidea. Ha, hau egia da, lehen aldiz da egiten dugula grafiti lehiaketa bat. Egin izan ditugu... Margolarien inguruan beste urte batzutan ekintza batzuk, baina urtean aldatzeko egin dugu grafitia. Eta erabaki genuen ba leiaketa bat antolatzea, bat, bat baino gehiago egiteko eta urteantze zehar, ekintza bakoitzean hori erabiltzeko soportea izango da erabiltzeko. Horregatik e, leiakideak ukan dute gai bana ukan dute egiteko. Akelarrek urtean zehar egiten dituen ekitaldiak gutxi gora bera. Abian jarri gondenean hori lehiak hau zabal-zabala jarri genuen eta ez gineak egun bat ere zenbat aurkeztuko ziren eta aurre selezio bat egonda aurretik eta gero sei aukeratuak izan dira arte hartzeko egun ontan. Ez da gisa honetako lehen progozamena bidasoa eskualdean, ondarribian esaterako grafiti lehiaketak egiten baitira duela zenbait urte, baina hutsune bat betetzen lagundu dezake proposamen berri honek. Goiz da esateko, itzor hau denborarekin egonkortuko den ala ez, baina alkelarre elkartean bilan biziki positiboa egiten dute. Bai, bai, lehenengo alde esateko oso positiboa da, goizean ibilidad jendea, groegu herritartean naiko lasa egon da, eta ja, gro... Ordubitatik aurrera, jende aurbildu da, eta dantza eta musikaren ingurua, jende gehiago bildu da, eta e, botoa ematen ere, jende publikoa desente jende, jende askoak eman du bere, bere botua, eta zai egon dira, jakiteko emaitzak, kuriosidadea zegoen, bai hori jakiteko. Lehen aldia izateko, gozo bo bozikaude. Ala ere, egun guziko gitarawan, etzen noski dena grafitia izan, eta irabazleak ezagutu aitzin, akelarreko dantza taldeetako aurrak ikusteko parada izan zen. Eta baita sustraiko lina eta odei barroso urruinaren bertsoak entzuteko ere. Aizatxia matxita gugasoak ikusi ditzaket hemen, sorbaureaien hau txoak nola dantzatzen ongien, Euskaldan zezter esaten duten Guraso izan baino horne Erran eskualdean biziki atxikia ez denez inguruetako margolariak ere gombidatuak izan ziren leiaketan parte hartzera tartean kimi grafiti tolosarra Bueno, ba, eh, bitartez bitartezetoren zitzaiten luzapen hau hemen margotzeko eh aspalditik martzen martzen dugun jendea jendea ba fiskat elkartu gaya hemen eta bueno bai ba nola laintzan Piskat egoaldeko eta euskeraz zitza egiten margolari bat, ba, gombidatu zideaten honea margotzea. E, o, e, nola ikusten, nola da edo egoera, egoalde, ipar alde, e, grafitia egiteko aukerei begira? Ba, bueno, ipar aldea asko ezagutzen margotzeko, baina bueno, egoaldean e, asko zobeto juten da. E, pareta asko dauzkagu margotzeko eta, bueno, ondo, ondo, ondo da. Olako e, lehiaketetan parte hartu goi duzu edo normalan e, beste Bueno, este beste gatik emarrotzen duzu da, nola egiten duzu da? Ba, denetik piskat, a, aspalditikane bai beti lehiaketak eta aksibizioak egiten, antolatzen bai, parte hartzen eta bueno, piskat, bai, aspaldiko historio bada. Ezen esku utxik voltatuko gainera ato losarra, bat berarentzat izanen zelako. Azun Mikelarenak asaltzen dizkigu banadatutako sari ezberdinak. Hiru sari pentsatu genituen, dituen. Epaimaillekoak erabaki dute beren saria ematea Kimiri eta bere gaia zen, hori Akelarre eta Pirrich ta Porrots. Gero beste sari bat egonda Akelarreko kiden saria eta Akelarreko kideak erabaki dute Tekeri ematea bere saria eta bere, bere gaia zen akelarre eta endaia, uh, akelarrek daukan endaian daukan tokia. Eta irugarren saria publikoaren saria izan da, eta publikoak erabaki du, ba, madmozel formari ematea, eta bere gaia zen euskaldantza, Hiruiek aukeratuak izan dira. Xaria nitz eta giro ederra beraz, grafiti lehiaketaren lehen edizio honetan.